אשוב ולקחתי דגני בעיתו, ותירושי במועדו, והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערוותה. ועתה אגלה את מבלותה לעיני מאהביה, ואיש לא יצילנה מידי. והשבתתי כל משושה, חגה, חודשה, ושבתה, וכל מועדה.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 ואותי שכחה נאום אדוני. לכן הנה אנוכי מפתתיה, והולכתיה המדבר, ודיברתי על ליבה, ונתתי לה את קרמיה משם, ואת עמק אחור לפתח תקווה, וענתה שמה כמנעוריה, וכיום עלותה מארץ מצרים. והיה ביום ההוא נאום אדוני. תקראי אישי ולא תקראי לי בעלי, והסיר אותי את שמות הבעלים מפיה, ולא ייזכרו עוד בשמם, וחרתי להם ברית ביום ההוא, עם חיית השדה, ועם עוף השמיים, ורמס האדמה,